פרק ל"ט בשנה התשעית לצדקיהו מלך יהודה, בחודש העשירי, וכל חילו אל ירושלים, ויצורו עליה. בעשת עשרה שנה לצדקיהו, בחודש הרביעי בתשעה לחודש, הובקעה העיר. ויבואו כל שרי מלך בבל, וישבו בשער התווך, נרגל שרעצר, סמגר נבו, שר שחים, רב סריס, נרגל שרעצר, רב מג, וכל שארית, שרי מלך בבל. והי כאשר העם צדקיהו מלך יהודה, וכל אנשי המלחמה, ויברכו ויצאו לילה מן העיר, דרך גן המלך, בשער בין החומותיים, ויצא דרך הערבה, וירדפו חיל כשדים אחריהם, וישיגו את צדקיהו בערבות יריחו, ויקחו אותו, ויעלוהו אל נבוכדרצר מלך בבל, רבלתה בארץ חמת, וידבר איתו משפטים. וישחט מלך בבל את בני צדקיהו ברבלה לעיניו, ואת כל חורי יהודה שחט מלך בבל, ואת עיני צדקיהו עיוור, ויעשרהו בנחושתיים, להביא אותו בבלה. ואת בית המלך, ואת בית העם, שרפו הכסדים באש, ואת חומות ירושלים, נתצו. ואת יתר העם הנשארים בעיר, ואת הנופלים אשר נפלו עליו, ואת יתר העם הנשארים, הגלה נבוזרעדן רב טבחים, בבל. ומן העם הדלים, אשר אין להם מאומה,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 הלוך ואמרת לעבד מלך הכושי, לאמר, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני מביא את דברי אל העיר הזאת לרעה ולא לטובה. והיו לפניך ביום ההוא. והצלתיך ביום ההוא, נאום אדוני, ולא תינתן ביד האנשים אשר עתה יגור מפניהם. כי מלט עמלטך, ובחרב לא תיפול, והייתה לך נפשך לשלעל, כי בטחת בי, נאום אדוני.